edatudigu julen aseari etiopikoen antolatzaileetan denak. Bai, gainera hori izena eta hori da gure esedea, psiko bat geopoetikoa hori garatzea. Egan nahi, baita kultura edo ikitaldi horiak nun ez diren baita zpada, normalki egiten, Eta beraz egia da hiria, euh, pixko bat piztaraazten duela etiopiko hoietan, hala. Bainan uh, etiopiko hoietan, bainan baita ere uh, ortean zehak eta pentsaketako dira, hori eta uh, Egan bezala beti lan egiten duen, txatzen gira asmatzea, zer izatean elden berri hiri guk maite dugun hiri Baionako soko kasi guztietara iritsiko ziste eta gitarra biziki desberdinekin. E, ikusten da aldiberean ere Baionako elkarte ostaler gune desberdinekin ari zireztela lanean. Bai, hori da, eh? ari gira, beraz, uh, bai kajiketan, bai eskoletan, bai lantokietan, okiendegietan, bideaz, librutegietan, zinemetan, uh, amtsukia ere guretako ganen dugu, beraz, larun batean. Zinez, bai, uh, pf, albezan bai tokia uh, erabiltzen ditugu. Uh. Mm. Bizpailu itzordu aipatzeagatik zer azpimarratuko zinukena izta zailaden uh, egitaraua bizik izabala baita? Sigar sailada bai sobra beratsa baita gaitaroa eh? e, Egia ham goizetik estakid batzutan, sortzetantik goiti gazi gauerdi arte paste dira gauzak grasmintzaldiak erakusketak kontzertuak performantziak urte naura sigar sailada gauzaban autatzea bainan ejaiten daiteke fiskat lehenegunetan euskal egiaren arjemanak Gara zen itu bat Azpe Araneko uh, artista batzuekin, uh, Aleanlarri Bet, Adibidez, Eta Euskoan batzuekin, ezagutzen uh, dugu Jean-Christian Regoyen, uh, Benia beste Besteainitz. Eta ondoko egunean, urraz atzerria, urgunago Afrikarekin. Gure uh, dizkide min bat zinez, kriz egon diango aia eldu zauku. Eta baita ere, Mark Alexandro ohu bambe kamerunetik, berat zlamer slam, uh, bat, ara. Beraz Afrikarekin ahremanak, mundu osoa, hori uh, da edo argilizanen pisko bat uh, filosofiak, kreobilizazioa, uh, guk pisko bat argol bat bezala gure sustraiak uh, sendoki hemen uh, ukan ez nola gure uh, enboha garatzen eta oztuak edatzen aditugun munduan ahreman horiek ukaiteko. Eta gero pizka bat gehiago zentratzen ira gehiago esku alegre iruntz. Adibidez, uh, Shivloko uh, kantuekin edo Hemengo sinatsa uh, artista trebe batzuekin eta baita ere uh, ostiralean pizka bat gure etxopikon espiritu horrekin berriz bat egiten dugu. Gaudaldian uh, shushtut tentarox badira, uh, bon azila hortan apartamenduetan egiten kontzertuak bainan uh, beste gune batzuetan, bainan publikoa, eramana izan den da leku batetik bestera eta hor, beh, izan dira, besor bai lekuetan eta bai bideantz. heldu bai zaizkigu bordaletik PC Parti Kollektiv horiak gazte izgarri. Adiskideak dira, eh, uzesteko festibaletik piska bat ateratu eta haiek garatzen dute aktivitate bat bordalen eta dinarazten ditugu gurekin, gurekin zinez placer bat da. Biarramunean, uh, adibidez, uh, ladrumbat goizan baionakon merkatuan, normalki, haiko dira uh, CCPC, hor uh, CCPC, beraz, uh, gana edo, uh, komando kaddi uh, du parti kolektif, beraz, hor, uh, ez dut, uh, sobera esplikatuko, jobe uh, da egitea uh, edo erosketan uh, egitera merkatura eta, ala, deshobitzea hori, uh, karrika baten uh, sokoan. Eta ejaitzenua eh, eh, esku alergiaekin sinas eh, asteburuan eh, importantea dela senta eh, garatzen dugu hegoaldearekin harreman horie babaketan egin ginuena pastorala beraz barakalon geresiven mura pastoralar eta hortik harremana txiki ditugu Zenbat gara Elkartearekin, bilboko kafe antzokia, Gabriel Aresti zentroa, eta chimini Elkartearekin. Aiekin ahemanak atxiki eta egun hori antolatu dugu, izanen da jupe hor dureka baionako antzokial, emango La Rocha-Salbaiak irukutea, eta biara amunean behiz keinu bat eginean dakugu, azken keinu bat behar Pastoralari kantariak bilduko bait dugu berriz gure kantu ere eta musikariek uh, bidaia taldeak egia erran uh, ork baiziran ere gure Pastoral taldean, beratz Michelle Duco ta Caroline Phillips haien taldea uh, eramanen dute Tarnos era, uh, Mathio eta Fred Forrekin eta beratz haien uh, eskualeriko, uh, munduko, uh, musika nola erran hori uh, bat Gauza, dana bat egin eta egiten ituzte, hara... Behar bat bukatzeko e, jadanik aipatu duzu, baina ikusten da azken finean bon, gerozien denbora pastoralaren bidez, batez ere egin da lotura hori Bilbo, bokaleta Arnose eta Baionako industrian artean, eta azken finean badirela parekotasunak eta industria guneak, behar bat da kultur gune bilakatzen aldirela ere, izan daitekela etorkizunerako e, a, konbertsio posiblio bat. Bai, egia da, jalanik e, azpimarratu behar da, e, ez uteranen betidanik, baina emeeretzi garen mendetik goiti ahreman ekonomiko-industrialak izan direla e, Bilbo-Bereziki-Bilboko portuaren eta Bayonako portuaren artean, e, emango burdin olek e, ahango burdina erakartzen e, baitzuten. Eta Bilbon bat ziren berazubai industria eta mehategiak baita ere. Azpimagatzeko az da izan dena minzailu igandean taak noxen. Ene adibidez zinez markatu uninduenak han uh, joan ez eta han pastoara gauzak ikasiz. Hango mehategi eta bizi zirela, aien, bizi esperantza gogei urteko. Zela, beraz, zinez bizi baldintza latzak eta horrek eragindu aien a, identitatean, aien kulturan. Eta e, saiatzen ira horren e, ikastea, ez ez anzteko zer sortzen alden on gauza gaitz batetikola. Eta aipatu dituzu gune industrialak nola aldatuak eta rekonbertsio, bai nola aldatuak ziren kultura gune gisa. Dibidez, eskualdun jauregia bilbon, hori da zinez gauza animalekoa, eta idugaldek aipatzen zuen bai honako zatorriaren eskuinaldea. Dena... Hora indik egiteko tanda, eta menturaz ikusiko egian hitza, hitza hitza gaitan da, ikusiko <laughs> egian hitza hartzikitzen duten, baina izburiz zara kultura gagantzitsua izan den dela aldo horretan. Horaz Bayonako eh, esker aldearen eh, historia germanetan sartuz eh, eskuin aldearen eh, berrikuntza kultura lagarekin.